I trallo en català. a un altre programa de Canya i Tralla en català. Aquest programa, com sempre, el podeu escoltar en el blog de Radio 77, o en el nostre blog, Canya i Tralla, i ara també el podeu escoltar a través d'Ona Mediterrània, 98.0 de la FM, normalment cada divendres a les 11 i, si hi de cada dissabte a les 12. Avui, com sempre, tindrem la nostra llista habitual de cançons en català i avui toca fer el convidat que més endavant presentarem. Aquí estic amb en Marc, com sempre, hola Marc. Hola, què tal? També tenim el plaer de tenir en Marcus, hola Marcus. Hola, i després el plaer és meu. Clar que sí. Bé, podem començar ja directament amb aquesta llista de reproducció. Sí, exacte, ho vull amb un poc apinyon, igual que aquest grup, que són Crac de Glitterau, un grup de Hardcore de Barcelona, que tenen un bon àlbum que se diu Cul de Sac i han duit la cançó Panja de crack del 29. cançó de Crac del 29 clar que sí, a Pinyon, com bé has dit mm -hmm. seguim ara amb un grup de punk Rock, que són Cranc de Sant Andreu de Palomar estem a Casson Aràs del seu primer treball Cranc, del 2011 i estem a Anys 90 amb el seu tema Anys 90. I ara seguim amb Vinòpia, amb la cançó Locomotora, i és un grup de Rivera del Xúcar, que fa en practica un rock alternatiu, i aquesta cançó està escrita de Les quatre estacions de l'arròs, bé, l'àlbum del qual hem tret Locomotora. una veu de celle. Marro de Inòpia molt bon tema una banda molt pròpia amb un so que és difícil de caracteritzar perquè fan de tot mm. sí, com un rock alternatiu bastant dur bastant pesat, contundent no? Sí, però també tenen alguna més popera també exacte, dir. després també hi ha cançons en què rebaixen un poc el nivell per dir. això és molt interessant uh, perquè tot el que fan ho fan bastant, bastant guai no? mm. i és una banda molt interessant Sí, un van a la seva bolla... Clar, que i... surti sí, el sí, lo sí, que els ja, era... fa ganes aquell moment. Sí, no se mouen per lo que... No se mouen per tendències, no? Mira, fan lo que els surt i... i queda bé. Bé, si vols pereix, passam ara a Zikuta. Seguim amb aquesta banda de metalla combatiu des de Sant Cucat del Vallès. Aquesta banda actualment està aturada. Esperen que tornin a l'escena. És una banda bastant potent... Eh i això té aquest punt de, de lletres combatives el tema que sonarà és del seu disc Arrels amb el tema Dispara Marro Enficuda tema Dispara Molt bon tema Clar que sí. Bé, si vos pareix anirem seguint ara seguim amb un altre tema eh, d'un grup que són Bacanal, grup de rap metal del País Valencià des del Camp de Túria eh, segons eh, he vist per internet eh, se classifiquen o els classifiquen això no, no ho sé com a llauró rap, una espècie de, de mescla entre funk rap, una cosa poc estranya, no? No ho havia sentit mai. Me recorda a mi el llaurar, no? De... Més becanat, no? Cosa molt pròpia. Bé, el tema que sonarà és del seu disc Tot per l'aire i el tema és La fuga. Estàs escoltant Ràdio 77 Escolta cada setmana Canya i Tralla El teu programa musical en català El convidat d'avui eh, no és que en Ferran Vallès, que és un membre de la ràdio, però que a més es pot dir que és fundador de Re67 i que ara ha estat durant, no sé si dos anys ja, Ferran, de, vivint a Sud-amèrica. Hola, hola, hola. Sí, sí, fa un una temporada llarga que... Eh, res, que vaig partir cap a Llatinoamèrica, a cercar nous, nous horitzons, eh, mirar de formar-me amb el tema educatiu, universitari d'allà i anar fent feines així diverses però que te van donar una experiència molt guapa viure en un altre país i un altre continent. Així tot, també has, has seguit la eh, ràdio encara que sigui d'una manera més relaxada, més distant Uh, bé, es queda durs a antena lliure, mm -hmm. per si algú li sona la veu i també en el nostre primer programa de tots, el programa pilot de canya i tralla uh, va aparèixer un, una veu, no? que poden desvelar que eres tu, per si algú <ríe> <ríe> es mou principi, no? Sí, sí, sí. per tant, també és com retrobar-nos amb, amb el nostre padrí, diguéssim, desprograma. <ríe> Crec que en un moment li van dir ombra o una cosa així. Sí, ombra, ombra. Sí, em Tot... que sí. Sí, sí. Que bé, no? M'agrada el de predir. Predir jove, també m'agrada. Sí, sí. eh? Està bé. Sí, sempre he estat vinculat en el món de la ràdio, des de molt jovenat. Ja n'he de 9 o 20 anys, ja feia un programa de radioactivitat i d'allà... Vaig continuar fent ràdio amateur fins que ja va començar a ser ràdio un poc més seriosa, fins que me van començar a proposar de fer un programa, van començar a pagar, van començar a fer un magazín, bla, bla, bla. La veritat que va ser un... ha estat una carrera que he fet en el món dels periodisme i en la ràdio que de qualque manera també va culminar fa un parell d'anys amb un col·lectiu amb organitzar una emisora de ràdio que pretenia donar una veu alternativa, una veu en sonar esta llengua, una veu canyera que finalment se va concretar amb aquest projecte a Ràdio 77, en el qual, de qualque manera, sempre hi estaré un poc lligat, en el cor no, no, no puc deixar de, de tenir-li molt de pressa en aquest projecte, però sí que és cert també que els temps per han canviat molt, m'han canviat els ritmes, m'han canviat molta, molt Bé, bueno, estic, de fet, vivint una altra part del món i bueno, també les col·laboracions són més, més esporàdiques, però... Però bé, bueno, sempre tot el meu suport per pues, el que faci falta. Clar, al final, Ràdio 67, que és una ràdio totalment amateur, doncs la gent va i o sigui, fa el seu programa i dura més o menys, però al final sempre és una cosa bastant, eh, podríem dir, esporàdic. no? Tu, és una ràdio per la qual han passat molta gent, molts programes, però no hi ha una continuïtat perquè també molta gent, al doncs, no ser remunerat ni res, doncs... Té un, un, moltes altres coses a vida que no, no, no fan possible compaginar-ho amb més programes. Uh -huh. Efectivament. Bé, eh, m'agradaria que m'escontessis un poc la eh, curiositat de, que has vist allà, de, de, com a experiència ja més vital per començar, eh, allà a Sud-amèrica. Si tens eh, alguna anècdota més concreta ara és el moment. Bé, jo el primer que diria és... Es... jo xerraria de ses energies... Um, L'energia que es mou allà a Llatinoamèrica és una energia molt especial. Hi ha molta, molta força, ha molta vitalitat. Um, concretament, dels dos països que més he conegut són... Uh, tres països que més he conegut són Argentina, Xile i Walmapu. Que qualcú diria Walmapu, però aquest país quin és? Bueno, pues Walmapu és el país de, del poble Mapuche, que jo el considero un país més perquè encara que les lleis internacionals i si els tractats d'organismes eh, poderosos a nivell mundial no reconeguin el mapu com un estat, que ells tampoc volen ser un estat, eh? ojo? Però, bueno, són un poble, són un poble i culturalment són una nació. Per tant, jo diria que aquests són els tres, els tres països que més s'ha conegut i en els tres se donen aspectes similars, com per exemple això que dic d'una energia, d'una força, d'unes ganes de fer coses, d'una emoció... Un, un lloc en el que estan en crisi permanent, que aquí vivim una crisi ara, bueno, que mos té a tots un poc adormits i a lo millor inactius, amb, amb poques ganes de fer res, i allà duen de crisi des de fa... desacabaren arribats espanyols. Ells <ríe> ja igual. Per tant, això és el primer que jo diria, el tema de les energies. Allà té molta força, són molt poderoses. I de... bé, eh, anem parlant d'algun tema així per, per anar ambientant? Tens eh, una cançó preparada, no sé si? Mira, sí, podem començar precisament amb, eh, amb aquest poble que vos deia, amb el poble Mapuche, que geogràficament estaria orientat en el sud, desconoçut, eh, concretament entre els estats de Xile i Argentina. Eh, anem a escoltar una cantanta amb una veu formidable, Uh, se diu Nancy San Martín i aquesta cançó, Leftraru, uh, parla sobre un dels herois nacionals del poble Mapuche, Leftraru, que va ser un dels grans combatents contra l'imperi espanyol, anant molt endarrere en els temps, en el segle XVI-XVII, uh, però aquesta cançó ens explica molt bé la història d'aquest home Nancy San Martín en el tema Leftraru. interessant aquesta proposta, Ferran. Explica'm-nos un poc a aquesta senyora qui és i si quin és esperit de la cançó del poble Mapuche, perquè és bastant interessant tot això. Sí. Nancy San Martín és una pedagoga intercultural que ha fet feina durant més de 30 anys amb música, amb ellots de procedència Mapuche. Ella és una cantant que enregistra els seus discos independent. ella fa la seva, seva música, però en aquest disc eh, va trobar-se amb sa banda de heavy metal de Temuco, això és, és sud de Xile, o, o al Mapu, com jo vos dic, a eh, Tierra Oscura, es diu aquesta banda. Eh, sa cançó es diu Lestraru, parla de la història d'aquest guerrer Mapuche, que si bé va ser criat, amb els espanyols de manera accidental va ser trobat per uns, per uns espanyols que el varen cuidar el varen educar, etc. però aquest lot, l'Estraru quan se va fer gran se va donar adonar que ell no era espanyol, era Mapuche i va retornar amb al poble sí, Mapuche té tota aquesta vinta d'història de... de... El típic heroi llibertador d'un poble que sempre sol ser que s'ha educat a fora i aleshores té com dues visions i pot. També hi havia un, un heroi germànic, que és exactament això, que quan lluitaven contra els romans, ell se va passar amb els romans, va estar molts anys eh, fent-se pilota en romans, i de cop un dia se va adonar que havia d'ajudar en el seu poble eh, perquè els romans ja estaven degenerats. No? Mm. i m'ha recordat molt eh, aquest personatge Sí sí no, no i de fet eh, a seves, o sea, va aportar moltíssimes tàctiques de guerra que es Mapuche no coneixien dels espanyols, vull dir, els va fer ser vida impossible en, es, en els espanyols amb aquest canvi que va fer, perquè coneixia perfectament les estratègies eh, militars Clar, de la potència enemic. mundial d'aquell uh -huh. temps no? per tant i després el que diu a ser tornada que diu Mari Chihueu Maritxiué és escrit de guerra, des poble Mapuche, que podien traduir així un poc com deu vegades mos fan caure i nosaltres deu vegades mos assequem. Maritxiué ho vol, vol dir això. Esperit guerrer, com comentava eh, Tom Olèpic, no? de recordar un passat en què bueno, pues, aquest esperit guerrer estava molt... Molt, molt, molt al dia, era un poble guerrer per, per excel·lència, el poble Mapuche. I res, i dir-vos que, bueno, que musicalment hi havia per aquí uns instruments tradicionals, com són les cascaüillas o la trutruca, que són aquests sons que escoltàvem, i això mesclat amb el heavy metal i també són frases també amb la llengua pròpia del Mapuche, que s'ha ses... posat un un. Tierra mm. oscura i de Nancy Sant Martín. Totalment indígena, o sigui, folk metal diguésim, però d'allà, que normalment estem acostumats a instruments celtes o altres cultures més europees, però super interessant mesclar high metal amb folklore d'allà diguéssim, amb instruments tradicionals de, dels Mapuches. Sí, sí. Aquesta és la clau del de que se diu la interculturalitat, no? És a dir, agafar eh, diferents elements de diferents gèneres, estils, i fer-los fusionar de tal manera que no siguin una anècdota, que no sigui una cosa per quedar bé, sinó que realment s'entenguin aquests elements. M'ha castellà, heavy metal, però també instruments tradicionals, mapuche... És tot una mescla que jo considero molt autèntica. Uh, bé, uh, t'apareixi unes contes també, uh, ja tornant a -te, uh, la teva vida més personal, uh, que bé, sé que tu t'has dedicat a fer, entre moltes altres coses, quan tenies 10 ten llibres, agafar una motocicleta que has comprat allà i, i inclús gravar, amb una, o sigui, gravar recorregut amb una GoPro. I bé, bueno, m'agradaria que comentessin un poc això perquè <laughs> ha fet bastante gràcia veure algun vídeo que tens per YouTube. I mira, és un po el que dèiem abans, de continuar aquesta, aquest interès doncs, molt periodístic. Primer va ser ràdio, continua sent ràdio, però he anat incorporant el vídeo. He anat creant documents de vídeo audiovisuals. He anat provant, no? He anat provant. I sí, eh, per ell mentida, en la tecnologia d'avui dia, una camereta com la GoPro... És una càmera professional, que l'ampleen en les televisions eh, convencionals, generalistes, i és una càmera especial per situacions un poc extremes, no? I efectivament, jo tenc allà una, una moto, m'he comprat fa deu fer cosa d'un any, i he pogut recórrer, he travessat la cordillera de los Andes dues vegades, um, sempre l'idea aquesta, no? De, tu vas passatjant amb sa moto i quan veus una cosa que t'agrada i t'atures, tornes darrere, la tornes a gravar o fas un plano diferent. Home, s'ha de dir que els paisatges que hi allà són increïbles, o sigui, una passada. No, no es pot comparar amb, amb molts llocs que tenim per aquí que sí, són guapos, però no sé, és que hi ha moltes regions de, de Xile i d'Argentina que apareixen fons d'escriptori, no? Per, com <laughs> la mentalitat que tenim avui per que et retocat i tot, no sé, molt mm -hmm. extens i com un altre món, no sé, és impressionant. Sí, és una terra molt fèrtil, plou molt, és molt verd, i aquest mateix fet fa que, que sigui també una terra molt codiciada per les multinacionals forestals. Aquest és un problema que afecta molt en el poble Mapuche també, però en tota aquesta zona el que succeeix és que eh, s'han instal·lat una sèrie d'indústries dedicades eh, en forestal, que han plantat eh, milions de pins i eucaliptus, perquè sabeu que aquests dos arbres creixen molt, molt aviat i a més produeixen una llenya forta que, que serveix per moltes coses. No? Però clar, per poder realitzar aquesta, aquesta, aquesta plantació massiva expropien Um, terres que originalment són d'esmapuja i aquí hi ha tot, una tot un conflicte molt llarg, ara no, crec que no tenim temps d'explicar-lo, però també la vegada um, aixuguen sa terra, sacan sa terra i produeixen un problema climàtic. És a dir, el que es veuen els vídeos són llocs com que molt um, inhòspits, no? Carreteres a 4.000 metres d'altura, rutes més o manco desconegudes, no són ses convencionals, i, però bé, també hi hauria aquest problema de fons, no? Aquesta història de la de deforestació dels boscos a mans de, de grans multinacionals. Precisament per això, perquè la terra és tan guapa, és tan verda, plou tant, que és superfèrtil. Bé, anem a posar alguna, alguna cançonata. Com ara tu més? Anem a continuar amb més bandes, ara anem a una altra nació sense estat, anem a Galiza. Aquí en els anys 80, naixia una banda que des de fa un parell de setmanes estic escoltant molt arran d'un episodi de violència feixista que hi va a Madrid fa poc i és que, bueno, les eh, nafis de l'Eletic de Madrid varen assassinar un, un, un altre seguidor, també suporter de, de Sdepor, es deia Jimmy, i la veritat que des que se va donar aquell assassinat vaig començar a escoltar molt una banda, que són Los Suaves, que són de Ourense i que, bueno, en segallecs me van acostar molt a la realitat que succeïa aquells dies, no? Bueno, he dut un tema de Los Suaves, del de seu, de seu primer àlbum, que es diu Peligrosa Maria, i que té un aire bastant punquí. Bé, doncs eh, seguim parlant aquí amb Ferran Vallès, eh, bé, eh, hem escoltat Los Suaves, eh? volies comentar alguna cosa més de, de, de devastada per, per allà a Llatinoamèrica? No, bàsicament això, estant allà vaig rebre aquesta notícia de la mort d'aquest jove, d'en de, Jimmy, que era d'aquesta secció, de la secció Los Suaves de for Blue de Rehazor Blues. Va fer així posar los suaves, Vaig començar a escoltar aquesta banda, l'he escoltat molt aquelles darrere setmanes i l'altre dia vaig, vaig trobar aquest primer àlbum que m'ha encantat perquè té un so molt cru. Es, o sea, jo he escoltat també bastant d'oi i això no se pot considerar oi, però té una guitarra que té un so tan cru que li canvies sa veu aquest tipus i li poses un ritme un pot diferent i és oi. O sea, mm -hmm. És un punt molt... Sí, bé, també de l'època, no? aquest tipus de so de guitarra... Era molt, molt comú entre punk rock o i tot tenia aquest so més, més cru com dius tu. Efectivament. Mm -hmm. No, i també has destacar això que la suaves ehm, varen tenir el seu, van, van tenir el seu trampolí l'any 81 perquè varen telonear los Ramones, que varen actuar a ah, València. Sí? Claro, cual se va veure va dir aquesta banda per telonear los Ramones, sí, efectivament. Valen tocar antes de los Ramones i a partir d'aquí com que agafar molta força. Una cosa que et volia demanar corregut, eh, respecte als de, mitjans de comunicació d'allà a sud-amèrica parlen molt d'Espanya? De, o sigui, tu te mantens eh, molt actualitzat per el que veig, però no sé si ho fas eh, a través d'internet per mitjans o, o és que allà directament és fàcil que les ràdios o les tele ja parlin de la realitat d'Espanya? Perquè aquí no, no se'n parla gaire de Sud-amèrica. Sud o sigui, no és, moltes vegades, o si sigui, no és per calumniar o criticar certs governs, que ja sabem, no se sol parlar molt. Bé, de fet, aquí a vegades no m'ho enterat ni de lo que passa a Astúries, perquè la marxa de miners ja m'ho vaig enterar per internet. Però... Sí, també, evidentment. Tant, dir, sobretot, Coses que no interessen no... Exacte, no falta molt a entrar fora. No ja, però de... no m'ho <ríe> de... no referia a els temes així com a més eh, polítics, en general, eh, això sol passar, per exemple, Espanya viu d'esquena a Portugal, no? Igual que França, viu bastant des que a Espanya, normalment. Eh, com, com és allà, a Sud-amèrica? Estractament bastant habitual, no?, de, de temes d'Espanya? Mira, el tractament majoritari dels mitjans de comunicació a Latinoamèrica és un, mitja, és un tractament igual o pitjor, que és es que se aquí, de la realitat que, que vivim. Jo, com que consumesc conscientment mitjans de comunicació que a mi m'apareixen alternatius, i que m'adonen sa, sa visió, sa cara bé de, de sa informació, no? Bé, eh, d'entrada per internet consult eh, Rebellion.rg eh, és un portal que diàriament el com a referència que és un poc en clau tot el món hispano, hispano-parlant però després allà, per exemple, l'Argentina eh, una cosa curiosa és que el canal oficial que la televisió pública, amb les seves derivades, Canal Encuentro i Canals Educatius per Pernins, és una televisió molt, molt progressista, molt respectuosa, Uh, que podrien dir que intenta desmascarar de constantment les mentides dels grans oligopolis de comunicació. No? Per tant, és un fet curiós, no? que tothom critica molt l'actual govern argentí, i jo no seré aquí el Defensi, tampoc aquí obertament, però s'ha de dir que té una política comunicativa que està molt interessant en ser posada en marxa d'aquests canals educatius, um, de formació... I, més, també, una altra cosa que ha fet el govern actual de l'Argentina ha estat dividir espectre radiofònic en tres grans parts, de tal manera que li ha llevat terreny a el Clarín, per exemple, que és la gran mostra de la comunicació i, a més, molt tirat cap al neoliberalisme, li ha llevat terreny a Clarín i ha creat un espectre dividit en tres parts. No? Aleshores, tu estàs a la freqüència d'Argentina i tu tens un terç de ses emissions, que són de propostes oficials, de coses educatives com te dic, de canals eh, d'aquests tipus Encuentro, televisió o Ràdio Nacional, tens una part que és per privat i tens una part també que és una part per associacions i col·lectius és a dir, s'ha donat aquesta oportunitat per de que... Per sector social no? el, el sector social sense ànim de lucre i tal crec que és eh, la reivindicació que sempre hi ha hagut a les ràdios lliures i comunitàries de d'arreu del món i que hauríem de tenir aquí també, perquè la veritat és que, com a molt, s'emergina un, un concepte que és com ràdio... O bé, bé, van canviant següent la llei, no? però li diuen ràdios comunitàries, o educatives, o culturales, depèn de l'any, no? Mm -hmm. Però mai els hi acaben de donar molta importància, almenys aquí, la legislació europea. Mm -hmm. Però allà, en canvi, hi ha molta cultura de, de, de mitjans comunitàries. És bastant... No sé, és sí. una cosa amb, amb la qual m'aguanyen bastant. Sí, eh... Uh... Per exemple, a l'Argentina o la ciutat de Mendoza jo podria destacar Ràdio La Mosquitera, eh, UTN Ràdio, eh, Ràdio Peluca, alguns mitjans alternatius que et pretenen donar una visió més jove, més fresca. Sí, o no, sigui, no cal que sigui contrainformació, simplement eh, un contingut dedicat a minories o educació, no, no, no només per fer edad ves. Efectivament. Què sé jo, i, i pegant-t'una ullada així ràpida a altres països, per exemple, també m'interessa... Uh, Veneçuela, un canal que se diu Telesur, uh, que és un canal amb molta potència, amb, amb molt bons professionals i en cobertura internacional, que, per exemple, Telesur, allò va començar a interessar quan la cobertura de les guerres d'Iraq, Afganistan, etc., que mentre tots els corresponsals de guerra van darrere, amagadats, de l'exèrcit nord-amèricà, i quan l'exèrcit nord americà entra dins d'un territori i s'entra a informar perquè estem aquí, la guerra, doncs Telesur està dins de, del conflicte amb el poble, gravant-se... Ses, s'es penúries que passa pobles, poble, falta d'aigua, com estan bo perdellant-se les escoles, etc. És mm -hmm. a dir, per almenys fan periodisme de guerra estant amb el poble, no darrere de sexes. No, no anant ter... sí, darrere de soldats. No? I res, si d'aquest tema de la internacional i anem a, si, si vols anem a escoltar un, un tall de més d'un parell de minuts que va sortir publicat, va sortir a més en el programa La Tuerca és un gag, és un sketch humorístic d'en Facu Díaz, es diu El PP se Dissuelve, i fa només unes hores mos hem que precisament per aquest sketch humorístic l'Audiència Nacional ha imputat en el presentador i director d'aquest programa, precisament, Facu Díaz, és a dir que anava a posar-lo. Vinga va, Callar-se tot el mundo. Que de voy. Mariano, Copón. Me tiene esto encharcado. Venga. Voy. Dale. Este es un comunicado en nombre del Partido Popular Español. Que tras sacar conclusiones después de lo acontecido a lo largo de los últimos 20 años. Ha decidido en este preciso momento. Cesar su actividad armada y entregar las armas. La, la decisión se tomó. Cuando vimos que esto ya no iba adelante ya ya se había, se había acabado. Estábamos nosotros haciendo la lista para las municipales y dijimos de, de Madrid, ¿eh? De, aquí de, y dijimos, ¡Coño! A ver si están todos empapelados. Que, y sí. Y, y, y, y está jodido, claro. Esto no queda aquí. El Partido Popular también quiere comunicar. Que varios de sus miembros se integrarán en la vida política a través de formaciones como Vox o P&D. Por lo que pedimos, por favor, que no se les señale y se les recuerde su pasado constantemente. Son momentos muy duros para esta formación y para todos sus miembros. Respect. Claro que no es fácil, no es fácil dejarlo, pero... pero Además son muchos años, ¿no? Mangoneando, untando a la gente, pero había que parar. También había que, que poner a hacer stop y parar. Y también hay otros mercados que explorar. Eh, quiero decir, tenemos todavía la trata de blancas, el tráfico de armas. Hay muchísimas oportunidades para los entrepreneurs. Por otra parte, y para completar el proceso de desmantelamiento de la banda, exigimos o pedimos, tampoco hay que ponerse violento, el acercamiento de los presos y presas populares a Andorra. O algún sitio donde se coma bien también. Hay como dos, dos vertientes de la propuesta. La entrega inmediata de las cuentas suizas dentro de un proceso verificado por un comité independiente. Así como propuesta podría ser la dirección de Telemadrid. Pero eso ya es una idea suelta que lanzamos nosotros así al aire y ya que la recoja quien quiera. El alto el fuego por parte de las formaciones de ultraizquierda. El futuro de nuestro país hay que construirlo entre todos. Y a partir de ahora cualquier comentario así feote sobre el Partido Popular será considerado reabrir heridas y remover el pasado. La inmediata puesta en libertad de nuestro ideólogo Luis Bárcenas. Consideramos que ser consecuente con esas patillas y esas pintas de mangante no es ningún delito. La reconversión también de la sede de la calle Génova en... ...una clínica abortista para mujeres de derechas... ...que deseen toda la discreción del mundo... ...y el reconocimiento de España como país indisible... In... ...que los catalanes no se separen de nuestro país. Bueno, a nosotros no nos queda más que agradecer... ...que hayáis estado aquí... ...en la grabación de nuestro último comunicado... ...y difundiendo un poco, ¿no? no lo, lo, la nueva etapa, la nueva etapa en la que estamos trabajando... Y nada, pues pues nada más que un agradecimiento y un saludo a toda la gente que que, que, lo, que lo verá por ahí por las redes. Y esto se va a convertir en algo bastante viral. Así que nada, un abrazo y, y ya saben, ¿no? Pepe, Presoac, Echera. Ida, bien, era uh, aquel fragmento humorístico de Enfaco humorístic en Díaz, el Pepe se se disuelve, que va a más a la tuerca y que es una broma, señores és un acudit, que, que canals com InterEconomia fan bromes molt més bèsties i si no passa res. Però el Time, jo això ho veig aquests dies que som per aquí, amb una dinàmica, llei mordafa, eh, no se posen les coses fàcils per ser crítiques, s'intenta se, se controlar les imatges que grava la gent en els carrers, dificultats per fer tot tipus de mostres i manifestacions, etc. Amb una estratègia, jo crec, molt clara de de, de donar-li amb tot eh, un possible canvi que apareix que la gent vol, no? Mm. Eh, estem parlant d'aquesta gent que ha sortit no fa aire, d'espartit Podemos, que mira de, de proposar un canvi, un nou model social, i els hi estan donant per tot, però d'una manera descaradíssima, mirant-los en lupa, a mil·límetre, totes les coses que poden fer. No? I jo crec que aquesta actuació és una, és una més d'aquest intent per, per cansar ser gent i per, i per fer una tornar una imatge negativa de de Podemos, m'ha fet, fet mol, molta gràcies a resposta d'en Paco Díaz a Twitter quan ells s'han enterat de que l'havien citat, la Nacional diu, "Pues, oi, ja van dos jodiendes, me acaban de imputar Nacional per un sketch i m'he quedat o sintabaco." <fixi> bé, espereu, doncs, deixem aquí que ja no tenim més temps. Moltes gràcies per acompanyar nos Ferran. El Lotz, moltes gràcies. Eh? I quan I vulguis venir, quan tornis a estar per aquí, si és que tornes alguna vegada, doncs pot venir encantat. Molta gràcies. Queden tancat ja el programa, perquè no queda més temps, malauradament. I bé, despedim aquí, no? Mm -hmm. Doncs sí. Eh, I no podem despedir-nos del tot sense fer una referència als fets que han, que han passat a, a París que s'ha contra la revista satírica de Charlie... Herbo, si no, McIwack. No sé si és Hebdo o Hebdo. Sí, no, no sé. Herbo no, Hebdo. Bé, que, que més hem de dir que no s'hagi dit ja? És o sigui, a dir, totalment abominable, Superrealista. surrealista. Surrealista, ja m'acosta creure, però és que però m'ho he pres totalment surrealista i bé, mentre no mos puguin callar eh, ni cap totalitari, ni cap feixista ni, ni radical d'aquests sectaris doncs seguirem nosaltres també defensant la llibertat d'expressió fins a una altra vinga, adeus, Adéu. escolta'm al pròxim programa Déu!